FAPTELE APOSTOLILOR Capitolul 24 După cinci zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor, numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l pârească astfel. Prea Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare." Și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțămitea, în toată vremea și în tot locul. Dar, ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta care este o ciumă. Pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor. Și a cercat să spurce chiar și templul. Și am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit capitanul Lisias, l-a din mâinile noastre cu mare silă, și a poruncit pârâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns. Fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai multe douăsprezece zile, te poți încredința de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsesc acum. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci. Și am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrept.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 Și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. După câteva zile a venit Felix cu nevastă drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre cădința în Cristos Isus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis, — De asta dată du-te. Când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani. De aceea trimetea și mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el. Doi ani au trecut astfel. Și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor, și a lăsat pe Pavel în temniță.